11 de fevereiro na história, 1922, teve início a Semana de Arte Moderna de São Paulo, ícone maior do movimento modernista no Brasil, 1929. O governante Benito Mussolini e o Papa Pio XI assinaram o Tratado de Latrão, que elevou Roma à condição de cidade-estado e deu sua soberania à Igreja Católica. 1945. Teve fim a Conferência de Yalta, na antiga União Soviética, em que os líderes do Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos fizeram acordos terminando com a Segunda Guerra Mundial. 1963. Os Beatles gravaram seu primeiro álbum, Please, Please Me. 1990, Nelson Mandela, Nobel da Paz e líder negro da África do Sul, foi solto depois de passar 27 anos na prisão. Esses são os fatos que fizeram o dia 11 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.